– Nászutasok a légypapíron. – Nem mentek hová. Minek is? – Itt ez a szép Budapest, – mondta az ifjú férj. – Van itt színház, mozi, hangverseny, látnivaló elég. Otthon maradtak. Szépen, szerelmesen teltek mézes heteik. Egy délután azonban úgy fél hét felé fölakadtak a lámpáról lelógó légypapíron. Buta egy véletlen. A férj. Szeretsz angyalom. Az asszonyka. Nagyon. A férj. Hát akkor gyere, az asszonyka. Már megint? A férj. Gyere, gyere. Az asszonyka. Jaj, hogy te milyen van vagy. A férj. Gyere, gyere, gyere. Gyere. Gyere. Az asszonyka. Mindjárt, csak valamibe bele van ragadva a sarkam. A férj. Rúd le a cipőcské, de, de siess! Az asszonyka. Akkor ma megint itthon maradunk, pedig Csajkovszkiest van a zeneakadémián. A férj. fűtülök Csajkovszkira. Az asszonyka. Inkább mennél színházba? A férj. Á, ezek a szájbarágos magyar rendezők. Mondd, te nem úgy érzed, mintha lengenénk? Az asszonyka. Talán csak bebeszéled magadnak. A férj. Egészen határozottan úgy érzem, mintha a madzagon lógnék, és a levegőben himbálóznék ide-oda. Az asszonyka. Ne törődj vele! Nézd meg, mi megy az operában. A férj. Hol az újság? Az asszonyka. A konyha asztalon. A férj. Nem tudok kimenni, mert már nekem is bele van ragadva a lábam valamibe. Az asszonyka. Furcsa. Nekem úgy rémlik, hogy az állarcos bál. A férj. Mond kérlek, amiben a cipőt beleragadt az valami fényes és ragadós máz. Az asszonyka. Olyasmi. A férj. Én már a kezemet se tudom belőle kihúzni. Az asszonyka. Hogy te hogy szeretsz panaszkodni, az lesz a vége, hogy megint itthon ülhetünk. A férj. Mi ez a rángatózás? az asszonyka. Megpróbálok kimászni ebből a ragacsból, a férj. Ne vacakolj, mert még leszakadunk, az asszonyka. Hát te már mindenbe beletörődsz, pedig azért szerettem beléd, mert olyan vállalkozó kedvű voltál, mindig megnevettettél, és azt mondtad, imádod a zenét, a férj. Hiába imádom a zenét, ha nem tudom a végtagjaimat megmozdítani, az asszonyka. Mintha te volnál az első, aki beleragadt valamibe. Vannak rokkantak láb nélkül, de ők is élnek, dolgoznak, még szórakoznak is. A férj. Most, mintha forognánk. Az asszonyka. Ez is zavar? A férj. Ilyet még nem is hallottam. Az asszonyka. Akkor megmagyarázom. Befúj a szél a lépcsőházból, az forgatja ezt a ragadós micsodát. Megnyugodtál? A férj. – Hogy nyugodnék meg, amikor már hasig vagyok ebben a ragacsban? – az asszonyka. – Te csak fújod a magadét. Húsz perc múlva hét, már csak taxival érünk az operába. – A férj. – Semmi veszed az életrealitásait? az asszonyka. – Azt mondtuk, hogy ez a házasság nem olyan lesz, mint a többi. Mi nem fogunk kifogyni a szóból, elfásulni, veszekedni, elválni. Én még nagyokat akarok nevetni, és három gyereket akarok, és zenei iskolába akarom őket iratni. A férj. Már a szája ér. Az asszonyka. Légy szíves, telefonálj taxiért!